Зустрічаючи москвичів, які чекали на аеродромі підвід Я помітив хлопчика років тринадцяти Він сидів на мішку з сухарями Тримав автомат на переваги І на весь голос співав Ало, алло, барон, які там вісті?» Я поцікавився, звідки взявся цей співак Один з москвичів ніякого признався, що хлопчик його брат Але як він потрапив у літак, невідомо Підлітка знайшли серед мішків уже в небі як же ти ухитрився, спитав Явалька. Подумаєш, усміхнувся. До війни сам в авіації служив. Виявилося, що він, вихованець авіаційної частини, був у команді музикантів Сурмачем. На початку війни його відправили в дитячий будинок, а він утік по дорозі і влаштувався вихованцем на санітарний поїзд. Тут не сподобалось, нецікаво по тилах їздити. Добрався до фронту. І пролучився до батареї, пробув там місяців два. Скучно з командиром на дереві стирчати, а в розвідку не пускає. Захотілось у кавалерію, проте там скоро набридло коней чистити. От і вирішив хлопець побувати ще в партизанах. Скористався випадком, кавалерійська частина стояла під Москвою, недалеко від аеродрому, з якого вилітав брат. Рудмів почав виховувати цього хлопчину з того, що наказав відібрати автомат і дати йому гвинтівку Автомати в нас видавалися тільки бійцям, які відзначилися в бою «Не заслужив ще», – сказав Семен Васильович «Для кого війна гори народне, а для тебе, бачу, пустощі», – додав, похитавши головою Потім з'ясувалося, що автомат Валько Сурмач просто викрав з партії, навантажений на літак ми хотіли відрядити хлопця назад у Москву, але брат упросив залишити його. «Ну, як тобі на малій землі?» – спитав я через кілька днів після його появи в нас. «Сподобалось? Головне, що вільно міліціонерів не має, – відповів жартома. Важко було тримати в руках цього пустуна. Гримаєш на нього, стоїть, понуривши голову, а відпустиш, хвилини не мене, чуєш, уже співає». Серцю без любви не легко, де ж ти моя Суліко? Тільки руднева побоювався. Семен Васильович не так словами на нього впливав, як поглядом, сумно подивиться, похитає головою і зітхне. Після цього Валько Сурмач утихомириться і кілька днів ходить мовчки. На просторах України за час стоянки біля озера Червоного невеликі групи бійців нашого з'єднання побували в Ровенській, Житомирській, Київській областях. Розвідники повідомили, що гітлерівці вже відбудували Сарненський залізничний вузол і через коростень на Київ та далі до фронту часто йдуть військові ешелони. Необхідно було повторити удар по тій комунікації ворога. Ми вирішили цього разу висадити в повітря мости неподалік Києва, де противник найменше чекав нашого удару. За складеним планом рейду 2 лютого партизанське з'єднання виступило з Ляховичів, прямуючи поки що на захід. Далі нам належало вийти з болотисто-лісової глушини Полісся на степовий простір, перетяти по дузі три вивчені розвідкою області України і вийти до бліччі. Іванківського району Київської області. Це село, розташоване на березі річки Тетерів, кілометрів за 80 від Києва, ми обрали вихідним пунктом для проведення намічених операцій. Був час снігопадів, хуртовин. Особовий склад усіх батальйонів посадили на селянські сани. Пішим строєм рухався тільки авангард. Колонна розтяглась кілометрів на вісім. І такій масі людей треба було переходити залізничні колії, які посилено охоронялися. Ворожа охорона комунікації могла діждатись підкріплення з гарнізонів найближчих великих станцій раніше, ніж багатоверстова партизанська колона переправиться через переїзд». Тому часто доводилось прорватися з боєм, блокуючи гарнізони станцій, ставлячи гармати на позиції біля переїздів, щоб у разі підходу ешелонів з військами противника зустріти їх смертоносним вогнем. Так було, коли після кількох переходів лісовими дорогами полісся в західному напрямку з'єднання повернуло на південь у Ровенську область і підійшло вночі до залізниці Пінськ-Лунінець. Одні підрозділи вели бій,